saját magamat nem tudom pontosan idézni, nem is hiszem, hogy jó lenne. Valahogy úgy szólt, hogy egész gyerekkoromban nem tudtam elképzelni, hogy a szerelmi bánattól és egyéb gondoktól sújtott emberek hogyan ülnek be autóikba, hogyan ülnek be a pégségekbe, pégségekről nem volt szó. És uh, indulnak el a trolleybuszok, és kezdődik el az élet. Nos, mindezt azért mondtam el, mert uh, Megmondom őszintén, én nem nagyon tudom, hogy milyen utakon közlekedem. Olyan vagyok, mint az ökör. Van egy ilyen izé itiner a fejemben, és akkor szerint megyek. Volt már olyan, hogy egy munkahelyemet elhagytam, önként vagy kényszerűen, és ezt csak arra, azt letem észre, hogy arrafelé megyek reggel vagy délután, vagy este autóval. Ma azonban nem erről volt szó, azt hiszem fehérvári útnak hívják azt az utat, amit egészen minősíthetetlen körülmények között újítanak föl. Maga a felújítás, a végeredménye lehetséges, hogy tökéletes lesz. Az a mód, ahogy felújítják, az pont olyan, mint ahogy általában utakat felújítanak, és amely valami olyan mérhetetlen szervezetlenséggel jár, együtt szervezetlenségnek mit nevezek, szervezetlenségnek adott esetben azt, e, e, az, azt értem ezen, hogy a fizerikusnak is megfeleljen a szövegem, ez a mit értünk az alatt. My love, my... Szóval, hogy. Ez egy régi vita volt között, csak erre utaltam. De egyik szavamat a másikban előtt sem. Szóval, hogy rendszeresen fordul elő, hogy különböző az én autómnál nagyobb méretű teherautók, villamos sineken, ezeken a demszki féle buktatókon keresztül mindenféle szabályt áthágva célirányosan maguk számára, célirányosan közlekednek. Én csak megpróbálom kitalálni a gondolataikat. Eddig sikerült aztán majd, ha egyszer nem jelentkezem, akkor lehet, hogy egy ilyen autó alatt végzem. Ahogy maga az építési törmelék egyik-másik helyen felhalmozásra kerül, ahogy ezt manapság fogalmazzák, szóval, hogy attól a gálája menjen ki bárkinek. Ugye csak azt vettem észre, hogy furtak egy nagy lukat, vagy csináltak egy lukat, akkor azt kellett kerülgetni, aztán kiderült, hogy nem lehetett jobbra befordulni a nem tudom honnan a fehérvári útra, de lehetett egyenesen menni. Ma azt lehetett tapasztalni, hogy egyenesen el lehet tovább menni, de hogy miért nem lehet tovább menni, fogalmam nincs. Valaki így döntött, egy BMW előttem úgy döntött, hogy ő erre figyet, hány, és bement abba az utcába, amely egyirányú. Én azonban elmentem balra, mert nem tudom, ma reggel ilyen normakövető hangulatom volt. Aztán egyszerre csak azon a környéken találtam magam, ahol a családnak a Nespresso kávét szoktam beszerezni, önök Nespresso megjelentést hallottak. Akkor menet közben, ami nem szép dolog, bekapcsoltam ennek a japán gyártmányú autómnak a GPS-ét, hogy hát mégis valamikor az életben ide találjak. És tökéletesen időben ide értem, de ez teljesen a véletlen műve. Tehát ha nem bíznék meg a csorbalaciban, vagy egyáltalán nem bíznék meg az életben, hogy azért az nélkülem is bonyolódik, akkor valószínűleg teljesen belettem volna szaharva. Hogy a gálája menjenek ki annak az embernek, aki ezt az egészet most ismét átervezte, nem tudom, hát ezek ilyen régi fogalmazások, ezeknek ma már nincs semmilyen jelentőségük. Ugye azt szokták mondani, hogy az ember nevezése rutinból, de hát ez alapeset. Tulajdonképpen a történet arról szól, hogy egyáltalán nevezessen, menjen gyalog, vagy gyalog se. Ehhez mi Budapesten hozzászoktunk. Hogyha ez a kvázi Budapest rádió elkezdődik, és ilyen jellegű kérdést fogok feltenni valamilyen nagyon okos embernek, ő valószínűleg azt fogja mondani, hogy ne haragudjon, Fialá de ez nem az én kompetenciám. Ezt valaki mástól kéne megkérdeznie. Csak valahogy nekem az az érzésem, hogy ilyen alacsony fokú kompetenciákon épül fel a magasfokú kompetencia. Ebben valószínűleg, mint annyi más dologban tévedek. Ilyen és ehhez hasonló dolgokkal az elmúlt napok bármelyikén telefonálhattak volna reggel 7 és fél 8, fél 8 és 8 óra között, akkor, amikor éppen nem volt semmilyen kötelező penzum a rádiomisorban, mert ez az egyetlen olyan közéleti rádiomisor, amiben bármivel be lehet telefonálni, ezt így a világá, bármivel egyetlen dolog számít, hogy én, aki itt ülök, Fiala Jánosnak hívnak ennyi jó reggelt kívánok, ma 2018. október 29-e van. Azt érzik hogy aki betelefonál, annak az, amit elmond, az fontos. Ha fontos, akkor még akár lényegtelen is lehet, de az, hogy lényegtelen legyen és fontos talán egyszerre, ezt szokta idézni, az, hogy rövid úton elköszönök tőle. De az emberek egy műsorban nem azért telefonálnak be, hogy a pénzüket költsék és fontos talán és lényegtelen dolgokról beszéljenek hangsúlytalanul, hanem hogy nekik fontos dolgokról beszámoljanak, hiszen mindaz, amit én most itt reggel elmeséltem, Gaci, majd állítsuk át az órát, mert nem 8 óra 90 van. Mindegy, most emiatt most nem majd a műsor után. Oh, Máskor ki tenni, hogy valami terelő út. Én azt ugyanazt szintén nem értem, tehát szóval ott ilyen nyilak vannak, nyilak garmadájamben, én egyáltalán nem is ki magam. Meglehetősen szaharul aludtam, de ettől teljesen fölébredtem, különös arra, hogy hát mégiscsak az volt a vágyálmom, hogy ide beérjek. Nem, mint hogyha itt annyira jó lenne, egyáltalán anyukám hasában volt talán a legjobb. Aztán néha azért még éreztem magam jól, és azért ez a helyszín sem kivételfeltétlen alóla. De valami olyan elveszettségérzés érzés vehetett volna erőz rajta, ha nem tudom, hogy nekem ide kell jönni munkában azon körülmények miatt, és azon ilyen, ilyen, ilyen tárgyi borzalmak következtében, amelyek az uton voltak, és akkor még 6 óra 50 perc volt. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Ma a 2018. október 29-e, hétfő van, négy perc múlva lesz reggel, 4 8 ez a Kejfej Jancsi minden, amit tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Ma este fél nyolc órakor, tehát nagyjából 12 óra múlva, nagyon messziről jött ember lesz az akváriumunk Club boltlokájában. Bakát Csal a Philipp, se, ha oda akkor velem, na meg önökkel természetesen, akik megtisztelik jelenlétükkel ezt az eseményt amely eseményen bármelyik pillanatban kaphatnak a kezükbe egy mikrofont, és akkor nem nagyon utasíthatják vissza azt, hogy meg kell szólalniuk, mert hát ennek az estének vannak játékszabályai, és ez a játékszabályok közéhez is beletartozik. Amikor reggel felébredtem, nem gondoltam volna még, hogy ilyen folyamatosan fogok tudni beszélni, mert az elmúlt időben általában nagyon pocsékul a de a kivált kép, de valahogy ez a reggeli útközbeni borzalom valahogy mint mintha megbántottam volna a civil rádiót, a ezt a és ott nem akartam, elnézést kérek. 0614890999 és 0636771161 ezen a telefonszámon találnak meg 18 percen keresztül, akkor kapcsolom önöknek elsivalláslót. 8 és fél 9 között megint egymás között leszünk, akkor fél 9-kor kapcsolom önöknek Nevens Gábort, aztán szondai szandrával beszélek, fél 10-kor abba hagyom ezt az agymenést holnap nem lesz élő lebonyolítások kell, a mert kapcsán különböző orvosi vizsgálatokat fognak rajtam elvégezni. Amikor elindultam, akkor az én Kies otthonomban még 11-2 fok volt, és iszonyatos köd, aztán lejöttem a városba. Itt már süt a nap, és szerintem 20-25 fok lesz. Teljesen megvan bolondulva az idő. Ha egyáltalán ilyet érdemes mondani, mondván, hogy mi meg van bolondulva, és mi nincs megbolondulva, ez viszonyítás kérdése. 2018. október 29-e van, 0614890999, valami 0630677161. Valaki ki akarja találni Mothili Spain Mculus 질문 a and That Na jó, nem telefonálni a telefonájának, olyan nagyon nem fogom őket biztatni, mert akkor még az az érzet támad, mint hogyha egyébként hallgatói betelefonálások nélkül nem tudnék meglenni. Jó reggelt! Jó reggelt, fia, a labbra elnézést az emberásérén nekem egy, egy, egy kérdésem lenne, Ö, nem tudom hallgatni a dzsönök műsorát általában csak ismétléskor, és azt szeretném kérdezni, hogy 5 órakor. Ha a rádiót, akkor nem kell mindent kétszer, kétszer, kétszer meghallgatnunk. Hogy, hogy öt órakor miért szakad meg mondat közben, vagy riport közben a, a műsoruk? Tehát miért nem tudják úgy szerkeszteni az ismétlést, hogy a, a, a riport befejeződ jön. Halvány gőzöm nincs mert ez annyira zavar engem érdekel az ön által készített riport biztos, az... biztos így gondolja az Isten, vagy a szerkesztő, vagy a gép fogalman és azt se tudta, hogy megismétlik a műsoromat, és hogy aztán szó között ez, ez haj, hajnali három, négy, öt óra az körül... a legjobb időpont, el. aztán meg, hogy vége van, Istenem, kés csoda, hogy volt. Éz hála és köszönet a civil rádiónak, hogy hajnalban megismétlik, és aztán valahol elvágják Egyetlen higgyék el, illetve ne higgyék el, tapasztalatják az egész élet valami olyan hihetetlenül szürreális. Segély Fritz Tamás ezzel a következmények nélküli országgal. Itt a legszebb a tányércsörgés hat és 0636771161, számtalan lehetőség közül bármit mondhattak, és önnek is köszönöm, hogy telefonált. Azt kérdeztem, hogy ki játszik, de bármi ügyben telefonálhatnak. Veszek egy nagy levegőt, és aztán ismét beszélek tovább, mert én mondandóval rendelkezem, és ha önök nem akarják felékesíteni a műsoromat a saját szövegükkel, akkor kénytelen leszek ilyen karácsonyfadíszeket magam elhelyezni. 06148909999 Október 29-én hétfőn 1 perccel 418 után egy olyan napon, amikor nagyjából 12 óra múlva fél nyolckor ismét lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium klub volt lokájában. Bakácsal Filippobal, önökkel is felteltően velem. Egészen káprázatos idő készül. tehát négy nyolc kilenc nulla kilenc mire. Már említettem, volt, nem fogok szemrehányást tenni önöknek, és ha bár minden tagadásban van valami állítás. Én a magam részél a mai műsort végig tudom pofázni, mert rengeteg mondandó van, és kivételesen nem akarom magamban tartani. De azt nehezen tudom megérteni, hogy egy olyan fantasztikus lehetőséget, mint hogy az ember egy rádióműsorban beszélgethet mással, elmondhatja azt, amit a világról gondol, leszámítva, hogyha egyáltalán nincs mondandója, leszámítva, hogy egyáltalán hallgatják a rádióműsort, ezek eddig ki alafeltételek. Úgyhogy akkor nem telefonálnak, de ezt 25 ször elmondani, ez tényleg szegénységi bizonyítvány, hogy a 24 né megállok. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Amint a hétvégén megrököljöttem, az, hogy a tanszabadságnak a fogalmát sikerült újra definiálni a valamelyik fideszes politikusnak, vagy államtitkárnak, vagy államtitkárhelyettesnek, amikor azt mondta, és valószínűleg ez lesz majd a narratíva, ami majd megragad az emberekből, hogy a szabadság azt jelenti, hogy egyetem oda megy, ahova akar. Hát szörnyű, tényleg szörnyű világon Az, az a mindenki oda mehet a van. Akar például a szemét. Tehát, hogy most itt van ez az új helyzet. A 18. kerületi képviselő mondta, hogy akkor a szemetet azt majd átirányítsák a kossuth -tére. Én tehát még egyszer mondom, ott volt az egész gyerekkorom. És nem csak ismerős hangokra vágyom. Bármilyen hangra, bármilyen így. Tehát, hogy a szerelem vagy szerelmi bánatos nem ugyanaz. Uh, emberek reggel nem mennek el dolgozni, hanem nem tudom, otthon tépelődnek, felakasztják magukat, leesnek a csilláról, nem bírja őket. Na mindegy, annyi minden van. De ez a mostani példával, az egész szemét történettel, tehát ezben van valami csodálatos. Én megmondom hogy őszintén, ez van nem szerepel a témák között, nincs ma a civil pályának felvétele, így nem tudom, tehát minden műsoromra fölkészülök, és másnapra mindent elfelejtek. Ez nagyjából most már a mentális állapotomat mutatja, de például ez, hogy ez önöket foglalkoztatja, ugye annak idején ezt átvettem a pikó pálinkás párostól, akik egy péntek reggel erről beszéltek, és aztán végigkérdeztem, mindig visszaemlékeztem arra, hogy hogyan emlékezhet, hogyan lehetett ez pénteken, hogy egyszer utána a vintermontelékkel beszélgettem, de lehet, hogy nem pénteken, volt mindegy. És akkor utána még voltak is telefonok, de akkor talán még elvitték a szemetetnek, akkor még csak a szelektív gyűjtésről volt szó. A szelektív gyűjtés az végül is az a kérdés, hogy van-e előétel, de most nem arról van szó, hogy van -e előétel, hanem egyáltalán van-e étel, van-e szemétszállítás, vagy hogy mindenki maga elássa, vagy szelektíve, nem tudom, mi csinál vele, vagy mindenki egyénileg elviszi a Kossuth -tére. Ez is még csak egy, egy lehetőség. Ez a tanszabadság. Ezek ilyen elvont fogalmak. Hát nem tudom, tanszabadság. Szabadság. Szó, szóval milyen zenez. 06148909999 és 06367, egy hat egy. Straight to me, you And I'm tired of your Can't rest for me See I'm going away I'm slipping slow away Pull to find something better Ez a Dave Matthews Band, és a Dave Matthews Band nem régen volt európai turné, de valami teljesen ismeretlen okból úgy döntöttek, hogy ismét eljönnek Európába. Ezt egyébként szombaton tapasztaltó a Krisztina nevezetű oldalbordámmal. Akit még nem vettem feleségül, de gyakorlatilag az öröklés pontos menetét leszámítva majdnem olyan, mint a feleségem lenne. Kétségtelen nem élünk egy helyen számtalan formai kellék hiányzik, de a tartalom és a belbe, szerintem Krista megvan. Nem mindegy. Túlmenően ezen a vallomáson fogtuk magunkat, miután egy nagyon furcsa bejelentést, tehát pénteken, ami arról szólt, hogy ő teljesen szabad, így aztán ne tegyek neki szemrehányást, az úgy, hogy nekem mennyi tervem van a világban, de azt nem tudom megvalósítani, amiatt, mert ő kötött, mint a talaj. Előbb elmentünk Győrbe, ahol egy olyan szállásról akartam, amelyről utólag már nincs annyira jó véleményem, de mindegy, ne el a részletekben. Ő látni akarta a Moné kiállítást, a Brajhel kiállítás is szóba került, de a vagy Brögel vagy Brégel vagy nem tudom, mindenki egyse úgy, ahogy a hollandok akarják. Arra a kiállításra, hogyha el akarnak menni, akkor egyszerűbb, hogyha előtte interneten foglalnak maguknak időpontot, már oda csak úgy nem lehet bemenni, a Moné kiállításra az Albertinába viszont el lehet menni, a rövidesen Andy Warhol kiállítás is nyílik, lesz valaki más is, de annak elfelejtettem a nevét. Kurva sok Képegyűjtöttek gyűjtöttek össze tőle a Monétól, aki az élete végén már csak ilyen tavirózsákat festett festett, meglehetésen elvont értelemben. A műsor egyébként 18 éven nem való, tapasztalom is, senki nem hallgatja, felettel is csak igen korlátozott mértékben. Utban hát, az Albertinával, szokásos helyünkön Bécsben nem találtunk parkolóhelyet, aztán találtam valami mély garást, amelynek le volt húzva a redőnye, így aztán úgy gondoltam, hogy az nem működik, bár utána egy nagy fekete autó mégiscsak elindult ugyanazon az úton, hogy lehetséges, és mégis működött. Látják a mai műsorban, végképp nem tudom külön választani a fontos és fontos dolgokat, de legalább hosszú idő után beszélek. Szóval egyszer csak felfedeztem, hogy jön a Dave Matthews Band Bécsbe. Tegnap este megpróbáltam a Dave Matthews Band jegyet venni, de valahogy ott a regisztrációnál elakadtam, én bevallom őszintén, ez biztos az én hibám. Ellenberger Prágába sikerült vennem, március 27-én, úgyhogy március 27-én és 28-án, de az a 26-án biztos, hogy nem lesz műsor, vagy legalábbis élőbonyolítású műsor, nem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Aztán foglaltam valami hajón helyet, ebben a rövid hátrevő életemben aztán oldalbordámnak és magamnak igazán mindent meg akarok adni cserébe most önöknek is mindenfélét megadok független, hogy erre hogyan reagálnak, hiszen nem tudom, hogyan reagálnak. De kibb megyűzben koncertre akar menni Bécsbe vagy Prágába, az nagyon igyekezzék, és most így a honpolának így az ételen keresztül elmondom, hogy valami nagyon furcsa helyen lesz a mi koncertünk, valamit Petőfi csarnoknak megfelelő helyen, csak sokkal jobb állapotban benne a Belvárosban. Oda összesen 3000 ember fér, és habár van a két oldalán ilyen karzat, mintha az akvárium nagy termében lennénk, oda nem árt időben elmenni, mert a a termetét figyelembe véve, meg hogy ott nem lehet sámlirálni. Bár biztos lesznek kivetítők, de szóval, hogyha valaki Dév Bent koncertre akar menni még az életben, és ezért nem akar az Egyesült Államokban menni, az igyekezzen. Jöregő! Utott ugye megnézem, hogy hogy hívják a helyet. Nagyon furcsa egy hely. Fórum Karlin, Itt lesz a koncert, Krista. 3000-en férnek el. Lengyelországban 8000-es helyen lépnek fel, de például Berlinben is egy 3800 férős, férőhelyes ízében, Hamburgban is 3500, Bécsben, azt nem írják, kis helyszín és exkluzív. De például a Stadthalle ott 16 ezeren férnek el, tehát pontosan 5-ször többen lesznek, vagy 6-szor, 6 nem, de 5-nél több, mint ahányan majd lesznek Prágában. Rövidesen kapcsolom Elsimo Lászlót, aki azért van ma, mert holnap nem lesz élő lebonyolítású műsor. 8 és fél kilenc között megint nagyon jól elbeszélgetünk egymással, mint hogy azt az első fél órában tettük. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap nem lesz le élő lebonyolításom műsor, és hogy hétfő lesz azt szerdán fogom eldönteni. November 12-én és 13-án ismét nem lesz élő lebonyolításom műsor, csak hogy én is kellőképpen kiszámíthatatlan legyek. Végül is a műtőasztalról telefonálhatnának nekem be, de nem biztos, hogy -e a professzor örülne, hogyha fölvenném. Aki az elkövetkezendő két és fél percben szeretne megszólalni, annak a 0614890999, valamint a 0636771161-es telefonszámot ajánlom. Azt is elmondom halkan, hogy nagyjából 12 óra múlva, az Aquarium Klub volt lokájában, ismét lesz nagyon messziről jött ember, Bakáccsal filippóval önökkel is feltöltem velem, a belépés díjtalan, bármikor, bármelyik pillanatban kaphat a kezükbe egy mikrofont, és akkor abban bele kéne beszélni. 01 489 099 9 és 06 1161, még 170 másodpercen keresztül. Értettem. Még két percet kér első vonul. Kettő percük ismét van, hogy telefonáljanak, akarnak, telefonálnak, ha akarnak, nem telefonálnak. 061 4890 999 Nagyjából 12 óra múlva kezdődik a nagyon messzéről jött ember az Aquarium Club Volt lokájában. bakács Filippov, Önök meg én a Belépés déjtalan. Figyelek, A be alright, cause you are here with me. oh woman is so right, and even if the oceans divide us, I will be here right by your side for the rest of our days. Here yeah, for the rest of our days. You are tired, I'll bear your burden If you're dreaming, I will not disturb you minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, holnap nem lesz élő lebonyolítású műsor, szerdán lesz KFJ Ancsics, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, nem hétfőn, talán a jövő héten annak függvényében, hogy a orvostudomány igényt tart-e még a testemre, hogy valamit megvizsgáljon benne a hétfői műtét okán. 12-13-án nem lesz műsor, a szerdai műsor annak a függvénye, hogy valahogy be tudok-e ide botorkálni, ha nem tudok vezetni, akkor taxival jövök, Belejét vagy hogy idejöni taxival se nagyon City. Oh, child, oh, time never gets to be a crazy ride. I'll be here right by your side for the rest of our days. Oh, for the rest of our days. Oh. gyereget kívánok. Nem tudom, fontos vagy fontos talán. Megyek az autóval, harmadiknak kérek a Piroshoz, amikor az első autóból egy szemeges ember kipattan. Igen, eddig itt Ebben a pillanatban e, a, a mögötte levő Suzuki-ból, nem a vezető oldalról, hanem a másik oldalról egy, egy szekvény, aztán ma így mondjak ezeket Igen? a kigyúrkott fiúkat, és az Rona manusz felé, aki elő volt. Hát gondolom, hogy addig a fölmérte, aki elő ült a az autóba, és gyakorlatilag már csak azt hallott, hogy jutik az autója a hátulját, és eltűnt. Csak arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha ez nem így végződik. Azt nem tudom, áruljál, mert... hogy valójában az első autónak a vezetője mérszát ki? Hát nem, nem tudok semmit. Én, én harmadiknak érkeztem, és addigra, oh. eh, addigra Ah. Ja, értem, ez, a ez, ez egy valóság, csak, csak nem az RTL klub és nem a TV-2 közvetít. Ez minden nap, úgy ott van az utakon, ilyen például Ausztriában szinte nincs, de Magyarországon hétköznap is ez egyedül azért van, hogy ön szórakoztassák. Igen, hogy a civilizáció belépett a valóságtó so, ilyenben. Tehát ilyen egészen kóra. addig, amíg nem önt akarják agyonverni, addig az egészhez viszonyuljon, úgy, mint hogy önnek nincs semmi dolga. Tehát, ha agyonverik egymást, az se komoly, tehát az is valószínűleg csak valami játék, aztán a végén felpattannak, lemossák magukról a és utána folytatják, nem tudom. Ez egy nagyon érdekes volt. A dolog nem ilyen egyszerű, dolog nem ilyen egyszerű mert mentem után, és gondolkoztam, hogyha valami vér van, vagy valami olyan nyavalja van, akkor mi van, elfulaszottam a kötelező. Segítségnyújtásomat is. Én ebben az, az, az, az országban a nap 24 órájában lehetne segítséget nyújtani, ezt meg se tudjuk megvalósítani. Úgyhogy ön az elmondottak azért elmondottak hogy nem csinált semmit rosszul. Mindezt azért mondtam, hogy ugye hogy milyen káosz volt, amikor érkezett be a stúdióba, és hogy hát ez egy dolog, hát aztán van ilyen is Ez És ezek után mire neveljük minden gyermekeinket? Higgyelj, tehát ez csak itt van, és ezért érdemes itt Ez szép, ez úgy van jól, ahogy van, és ha nem tetszik, akkor is érdemes Köszönöm szépen! Nagyon, a Nagyon igyekeztem. Megpróbálom neket visszacsalogatni. Jó reggelt! Már nem olyan jó, mint amikor fölvetted, de mindegy, ez kihangosító. Elsimo László van a vonalban... Hát, ugye, annyi mindenről beszélgethetünk, mint égen a csillag. Például az előbb betelefonált valaki, és az előbb elmesélte, hogy egy piros lámpánál hogyan nem jött létre konfliktus, mert valaki meglátta, hogy a másik sokkal nagyobb, mint ő. És ilyen például én voltam Ausztriában, meg azért az elmúlt időben sokat voltam külföldön, és ott Itt Itthon pedig rendszeresen van. Ezt egyébként a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, vagy ez minek következtében van szerinted itt Budapesten? Komáromban se láttam ehhez hasonlót. Nem egészen értem a szituációt, tehát, hogy... Nem érted a szituációt? Kiszáll két autóból két ember, egymásnak akarnak feszülni, de aztán nem feszülnek egymásnak, mert az egyik rájön, hogy a másik akkora, hogy a után neki jobb, hogyha nincs feszülni való kedve. Ilyet az ember naponta tapasztal ebből a városban. Hát Úgy látszik, hogy az emberekben meg fő agresszivitás az ilyen formában is megnyilvánul. Én még nem láttam ilyen. Tényleg? Hát persze, de te nem Budapesten ez úgy könnyű de hogy Budapesten, Budapesten a Budapesten élnék. nem nem ezért nem és is Budapesten. sokat Budapesten. Akkor nem Budapesten, tudnám nem Budapesten, akkor nem nem nem a nem nem nem a nem nem nem nem nem Jó nem nem nem nem nem nem nem nem nem Mondtam, kérdezte az illető, hogy nem látott a tévében, hol vagyok, mondtam ATV-ben, mondta, hogy nem politizál, mondtam, oké, rendben van csak megkérdezte, hogy hol vagyok. A másik pedig azonnal megkérdezte tőlem, hogy nincs-e szükségem személyi sofőrre. Mondtam, hogy nincs szükségem személyi sofőre de annyira megdöbbentem a kérdésen, hogy azóta se tudom elfelejteni. Gondold el, előtte még néhány másodpercben meg akartak büntetni. És aztán már állásinterjú voltam pillanatok alatt, ahol én adtam volna fel egy hirdetést, de annyira szimpatikusak voltak, mondtam, hogy kizár dolog, hogy fölvegyek, mert én takarítónővel se tudtam mit kezdeni, mert ez egy kispolgári csökevény a szememben, és ember embernek nem lett farkas, tehát nem lett az embernek takarítónője, és nem lett személyi sofőrje sem. Én egy ilyen vagyok, de amikor ezért megkérdezte, azért megfagyott bennem a vér. Most Azért neked tud uh, dolgozni, olvasni, pihenni. Jó, a program, viszont a ha, már a a halit, ha már a kezedbe vetted a telefont, akkor tartsad a szájad elé. Én Most be beszélek jó. a telefonba. Most Így már jó. jó. Jó, figyelj, megnéztem a múltkori ATV szereplésedet, ez kicsit konszolidáltabb volt, mint az előző, de ne lepődjél meg, hogy megkérdezik tőled a CEUT, hogyha végül is valahol látnak egy Fideszes embert, ott azonnal mindent ne akarnak kérdezni tőle, olyan ritkán látnak Fideszest. Fideszesen találkozni ellenzéki orgánumban az olyan, mint Afrikában látni egy fehér rinocéroszt. A fehér rinocéros Afrikában. Teseg? A fejéz van Afrikában. Egy... Én értem, de nagyon kevés van belőle, és annál is kevesebb fideszes politikus van ellenzéki tévékben, és akkor mindent megkérdeznek tőlük, hogy miért volt a Mohácsi vész, és hogy mi a vélemény a Erre föl kell készülni. Jó, ja, hát én, de úgy néztem ki, mint aki kétségbesik a kérdést, nem, de belebonyolódtál, de azért mindjárt az ellenzéki sajtó megírta, hogy te jó egyetemnek találod a CEUT és mindjárt... Én nem a számon jó egyetem, azt mondtam, hogy komoly intézmény. Komoly intézmény, oké, okay, rendben van, ez a komoly <síns> intézményeken de az, hogy komoly intézmény, az mit jelent, azt nem egészen értem, de mindegy. Nem jó, hanem komoly intézmény. Rendben van. Erre a témára vissza fogom még térni november végén, ha élek, és túlélem a sarok műtétemet, mert végül is valamikor november 1-én, vagy december 1-én jár le egy dátum, akkor se fog hozzá tartozni, de addig mentesítelek ez irány. Én szívesen beszélgetek fel a is. Um... Azért nem ártana mellétek oda a Fideszben egy ilyen csősz, mint én, aki úgy emlékeztetnélek benneteket arra, hogy a célok jódat az elérésnek a útja, módja az nagyon fura. Szóval azt kérdezem tőled, hogy szerinted az normális dolog, hogyha hosszú ideje várja egy intézmény és a kulturális élet, hogy ki lesz az intézmény új vezetője, szerinted egy... Komoly kulturális intézmény, úgy, mint komoly egyetem, egy komoly kulturális intézmény, ha új vezetőt kap, akkor azt elbileg és gyakorlatilag szerinted, vagy amikor te ilyen komoly ember voltál komoly helyen, az hol kéne bejelenteni? Melyik intézményre beszélünk? Legyen az mondjuk a Fővárosi Operetszínház. A fővárosi opera színház esetében ugye, hivatalosan is megszedett a döntés, hogy Kévi lesz az opera színház főigazgatója. Ezt sajtó sajtótájékoztatón, be, lehet jelent be lehet jelenteni a Operacinázba színházban tartott sajtótájékoztatón. Ennek sok formája létezik. De nem így történt. Ma történt. Ilyeneket nem tudsz? Mondom, hogy ki nem eléd egy csősz. Kásler miniszter úr interjújára gondol. Kásler miniszter úr interjújára, aki... Két intézmény, intézmény pályázat lezárult, elődik a... Igen. A... Ugye Kásler úrról a már reténál. a múltkor is beszéltünk, amikor ugye a múlt időben beszélt valamiről, ami a jövő időbehez tartozott, és azt megpróbáltuk valahogy átidalni, nem sok sikerrel. De az hogy a frászkonyhóba veszik ki magát, hogy a, a, az intézmény és a magyar kulturális élet egy magyar hírlapnak adott interjúból tudja ezt meg? biztos megvanak a múlt, a gyakorlat, a szokásai. Én nem, én nem akarom virálni. Én történetesen lehet, hogy azt csináltam volna, hogy a fekete állapitkáról együtt tartottam, és egy megkartozott de... az intézményben. Csak... De, de, de ez, a, ez az ördöntésük. Én, én nem gondolom, hogy, hogy ez egy illegitim módszer lenne. Laci, Laci, Laci, ki itt itt nem itt nem, illegitimről? Nem ne esünk túlszásba. Én csak azt mondom, hogy csak állok és csodálkozom. Tehát azért valamikor régen a közszolgálat sok mindenre volt való. A közszolgálatban el lehetett mondani dolgokat, lehetett egy sajtótájékoztatót tartani tényleg az operáccinázban, lehetett gratulálni az új igazgatónak, sok mindent lehet csinálni. Adni egy interjút, és abban teljes mértékben, by the way, elmondani ezt, az ugye olyan kérdéseket vet föl, mint például, hogy miért pont ott? És ezek teljesen jogos kérdések. Az, hogy te erre azt mondod, hogy ez a miniszter úrnak jogában áll neked, de ebben teljesen igazad van. De ez a teljes magyar sajtó és a magyar teljes színházi szakma és a teljes magyar nyilvánosságnak a semmi bevétele. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, miközben Kásler miniszter nem gondolok sejós jót, se, jó, se rosszat, nem ismerem. Sajtom ezt sok ilyen kis dologból áll össze egyébként az élet, azt ugye te tudod? Abszolút. Relatíven gyorsan túltettük magunkat rajta, de ha már itt tartunk, kedves Elsimon Vászló, november, október 31-én lejár Prőle igazgatórnak a mandátuma, hogy kiírtak -e pályázatot vagy semmi, megpróbáltam megtalálni, nem találtam. Én november? -e? Oké, lesz november elsőjétől az igazgató? Én észre szívesen beszélgetek vele, de annyi mindenre tudunk-e meg én beszélgetni, mert rádió arról miért. is de nem akarok abba a szeretet csúszni, mintha elérnék az államtitkárt. Én ezt értem, csak Laci azt a benyomást kelti kifelé, mintha rendetlenség volna, és akkor jövök én a csúsz, és akkor azt kérdezem, hogy Laci ne segítsek-e a Fidesnek? Nem kérdeztem mert hogy mondani, nyilván erre megvan az egyetemi válasz abban az esetben, hogy főigazgatónak lejár. Bármilyen oknál fogva a mandátum, azért akkor a helyettesen, nem látja. Így van, azért, azért mert lemond, azért mert leváltják, azért mert közös megjegyzés távolság vagyok. Oké, okay, de különösen egy ilyen, egy ilyen rendkívüli esetben azért nem ártanó, hogyha egyébként ha egy olyan híres ember valam, is, mint te, is elkezd keresni valam, egy pályázatot, és nem talál, azért ezek nem jó dolgok. van, a főigazgató helyettes tudni látni a feladatokat, és fogják tudni működni szabályosan, és magas az intézményt. Pont ezt tudom mondani. Én én azt gondolom, hogy minél hamarabb kikerülni egy pályázatot, azt el kell bírálni, kell úgy főigazgató. Segítség azt, Kásler úrnak, hogyha tudod én is mindig így okvetetlenkedni szoktam, mennyi behozzá és meg neki, hogy a fia azt üzenőtte segíteni akarsz neki kérni egy pályázatot. Biztos nagyra értékeli. Igen. Jó van, akkor ezen is túljustottunk. Szerintem az Olvastad az evangélikus blogban a aprőlét? Nem. Jaj, hát ezen is túljutottunk. Na, hmm. azért azt akkor ezeket érdemes elolvastam. Hát, figyelj, mondd ezt azt. Miért pont az evangélikus közéleti blogban? Ezt megint meg lehet kérdezni tőle, de én most én már nem, nem megszoktam ezt kérdezni. Én mert az egyik evangélikus barátom átküzte közöpen, csak még nem tudtam rá, hogy elolvassam. Nagyon elfoglalt. Uh, nyilvánvalóan azért is izgalmas a dolog, mert az egyházban nem sokára zsinat lesz. És, uh, Kérdező, hogy mondod? Világi elnöket választanak, és eddig főleg Erkei volt a világi elnök. És, és tudod, ki az ellenfel? Hallottam, hogy Foncsán Dorószögyi képviselő az uh -huh. ellenfelet, a jel, az el, egyik jelölt. Uh -huh. De én nem, nem beszéltem Foncsándorral, én nem beszéltem, nem ismer emberül az a az ügyeit. Nem, nem, nem uh, be, te csak újságírókkal beszélsz. Hol az ATV-ben? Hol velem? szegény, igen, igen, szegény igen. ember újságírókkal főz. Igen, igen. Úgy, hogy fogalma nincsen, hogy, hogy, hogy uh, milyennek, a, milyennek a háttere. Uh, ezt a fogalmam jelent... sincsen, ezt most már nagyon sokszor mondtad, úgyhogy vigyázz el, még egy ilyen tájékozatlan emberben benyomását kelted. Látod, látod. Azért hát csak ez. tudom, beszélsz. Igen, hát kénytelen én tudom, vagy. És csak tudom, hogy ki a ki Igen, de rövidesen megszabadulsz tőlem, bár még van idő, és az operáció másnapja is pont kedre esik, hogy akkor is megszabadulsz tőlem, de most még folytatnám tovább. Áruld már el nekem azt. Én ebben a taúnak utána néztem, én ezt az egész taót eddig nem ismertem, nem állítanám, hogy le tudnék bele vizsgázni, de most már nagyon sok van róla. Hogy most, amikor ugye, Tau meg változtatásáról gyakorlatilag az új kormány megalakulása óta lehet tudni, Fekete Péter ezt nagyon sokszor elmondta, már a kezdet kezdetén, és azóta is folyik a munka. De azt szeretném tőled megkérdezni, hogy annak mi értelme van, hogy mindenki a taurról beszél, arról, hogy valami változni fog, Miközben még se az a rendelkezés nem született meg, amely megszünteti a jellegi módot, így aztán az a rendelkezése született meg, ami az újat adja, és akkor azt kérdezem tőled, hogy hogyan tudsz te valamiről 25 percig beszélgetni az ATV-ben, miközben ezzel kapcsolatban még semmilyen hír nincsen, csak az, hogy valami lesz. Én arról beszélgetem, az átélő Értem, de azt kérdezem, mondta, hogy ne, a TAU-val kapcsolatban hívnak, de hogyan lehet beszélni valamiről, amiről nem lehet jelleg tudni semmit, vagy aki legalábbis tudja, az nem mondta eddig meg, és a közlöny se jelennek egy sor kérdezik, róla. És sok mindent tudok. Hát a kormány június tárgyalta a TAU-ról, és azt a döntést hozta, hogy át kell világítani a rendszert, és meg kell nézni, hogy milyen korrekcióra szorul. Ez az átülemítés megtörtént, a pénzügyminisztérium egy készített, arról tárgyaltam a a kormány. De a kormányülésen nem voltál? Nem, hát nyilván vannak információ a kormányülésről. És úgy tudom, ezen a héten újra foglal tárgyalni a kormány. És ezzel kapcsolatban mégiscsak az lenne az információ, hogyha megtudnák, hogy mi Tudok róla, hogy Fekete Péter megkereste az összes intézményvezetőt, erről maga államtitkár is tájékoztatott engem egy napi kapcsolatban. De bizonyos szempontból te kicsit olyan vagy, a Fekete Péter nem nyilatkozna, de ugyanakkor elsimond dolgokat azért ez normális így? Hát nem, hogy nem, ugye, hát ugye, te nem vagy kormánytag, de van egy somoly információd, és az különböző módon elmondod, miközben az ember szeretne azzal beszélni, aki a dolgok tudója, olyan dolgokról, amelyek egyébként nyilvánosak, de ez jelenleg nincs így. Mert hát, szóval hívni, be kell hívni, meg kell kérdezni, egy biztos, én naponta egyeztetek veled, és semmiatt nem mondok, amiről nem ne tudna az esetben előre. És ez a, ez a Kulturális Bizottságnak az alelnöki minőségében teszed, vagy milyen minőségedben? Kettő mert ezt hivatalosan, mint Oszözi képviselőkében a, képvisel a, a kultúrás bizottságon és egyébként Fekete Péter államtitkár elődje. Másrészt meg abban a minőségemben, hogy én hosszú éve vagyok, mondhatni, hogy baráti visszom a Péterrel, és jó pár dologban így gondolkodunk. Tehát én természetesen nagyon örülök annak, hogy ő az államtitkár, és hogy, neki, de... hogy ilyen, szint, ilyen szinten ennyit tudunk gondolkodni. Nekem ja. nagyon kedves ismerősöm, csak jót tudok róla mondani, csak azt tudom neked mondani, hogy itt ez a tau, amiről beszélünk, ezzel kapcsolatban hol vannak azok az új novumok, Nyakó István után szabadon, amit itt mi meg tudnánk tárgyalni, és amelyekről már tudjuk, hogy lesznek. Nézd, tudjuk azt, hogy ez a rendszer így nem marad fenn. Tudjuk, tudjuk azt, hogy jó esélyel, abban az irányban, hogy a kormány, hogy, hogy a, a minisztériumnál létrejön egy olyan pénzügyi alap, ami, ami a előreveszített a további kiszerbítható működését szolgálja. Tudjuk azt, hogy mások lesznek az adosztási elvek, mint eddig, és azt is tudjuk, hogy milyen brutális szabálytanosságok voltak, és hogy, hogy, hogy abból az sok tíz forintból, ami, ami erre a togunk keresztül jutott, a nagy része az nem a minőségkultúrának a megszerzését szolgálta, és hogy ezért kell, ezért kell változtatni. Még sok minden mást is tudunk. Mikor lesz ebből valami, ami megjelenik a közlönyben, és onnantól kezdve konkrétan lehet beszélgetni róla? ugye, mint így törvénymódosításról sokról van szó, módosítani kell az törvényt, módosítani kell a, a költségvetés, évi költségvetési törvényt, hogyha ha, akkor... Jól veszt, ugye az, amiről a, mi beszélünk, a Tau a... az idén még úgy működik, ahogy eddig működött módosítani kell az erődomesszeti törvényt, tehát sok mindent kell módosítani. Én a Magnetbank Magnet honlapján azt látom, hogy azt kérdezik az emberektől, hogy mire adják a pénzt, az azt jelenti, hogy a tau idén még úgy működik, ahogy korábban működött. Hát, addig, amíg nincsen változás, addig amíg ez a rendszer hatályos, addig, az nem is kérdéses szerintem. Tehát itt van egy hatályos törvényes rendszer, az így működik, egy, egy, Egyelőre nincs úr beszélni, de a lényeg az, hogy a több van illetve beszélni, mert kell, kell erről beszélni a szabad bevonásával is, meg kell nézni, hogy hogyan tudunk egy másik rendszer felépíteni a mostani rendszernek a helyére, és az hogyan túl hatékonyan működni. Ugye hát ennek az egyik legnagyobb kérdése az hogy az a pénzmennyiség, amivel ami rendelkezésre áll, és amiről te is elmondhatod, hogy egy nem egy kis összegről van szó, annak az elosztási elvei milyenek lesznek, de erről teljesen fölösleges most beszélni, hiszen ezzel kapcsolatban nincs semmilyen jogszabályi szöveg. És itt nem vagyunk egy olyan grémiumnak se a tagjai, de én semmiképpen se, aki egyébként ezügyben elmondhatja a véleményét, és azt aztán nagy nyilvánosság előtt megismételheti. Mert szóval hogy folytassam az előzőt, mint hogy itt annyi törvénybódosításra szükséges ezért. Nyilvánvalóan, hogyha a kormány ezt megtárt és a végleges csomagot elfogadta, akkor ez be kell vinni a parlament elé. A parlamentben meg kell tárgyalni, el kell fogadni, és ez megtörtént, akkor utána, a köztességedik aláírás után a köztárni kell hirdetni. Én azt gondolom, hogy minden eség megvan arra, hogy ez még idén megtörténik. És ennek a konzultációnak az eredményeiről valaki tájékoztat, olyan, aki egyébként el tudja mondani ezt, mert benne van, és nem olyan, mint te, aki ezzel foglalkozik, de nem mondhatja el? A, ugye, ne szaladjunk ennyire előre. Hova szabadjunk? Azért ne szaladjunk ennyire előre, mert ha ez megtörténik, amiről beszéltem, a következő lépés az, amint persze ezzel párazzalmasan az ámfutkáról dolgozik, hogyha bekerül egy költségvetési, közös költségvetési kalapba, én nagy összeg, én remélem, hogy ez legalább 50 milliárd forint lesz, akkor, akkor ezt milyen elvek alapján osztasz szét az eredműsíti szervezetek között. Jó, de azt kérdezem tőled, hogy... Ez azt, nem, hogy nem lehet... a törvénynek a része, gyorsan okay, meg. Hát kérdezem azt meg, hogy például azok az adókedvezmények, amelyek a tauhoz kapcsolódnak, azok megmaradnak? Vagy ilyet se lehet most mondani, mert van, ami megmarad, van, ami nem. Milyen adókedvezményekre gondolsz? Hát, a aki... A kultúra területén? Nem, hát aki ezeket befizeti, azok, ugye eddig a TAO befizetés különböző előnyekkel járt. Az a kérdés? Azok számára járt különböző előnyökkel, akik nem az államnak fizették be a TAO támogatást. Így, így, így, így, így. Hanem, oda, hanem, hanem odaadták. Nem marad meg értelezően, hogyha hogy én legalábbis azt gondolom abból az anyagból, amit láttam, hogy nem marad meg, hiszen nem odaadja egy szervezetnek, vagy nem adja egy szervezetnek a vállalata, a, azt a taót, amit az állam megenged neki, hogy ne a költségvetésbe fizesse be, hanem tisztán befizető költségvetésbe. De okay, be variáció mert... nem ezt teszi, hanem odaadja mondjuk a helyi a csapatnak, vagy a helyi készített csapatnak, hogy, for, hogy, hogy ne éppen fordítva mondja. Ö, azt kérdezem tőled, hogy a tájkozatlanságomat mutatja, vagy épp ellenkezőleg, hogy honnan lehet azt tudni, hogy az új konstrukcióban megmarad-e az az összeg, ami eddig volt? Hát én azt remélem, és egyedül ebbe az irába megyünk, hogy nem megmarad, hanem több lesz. A nagyságrendekkel több De lesz. De azt is lehet sejteni, vagy tudni, hogy mi alapján lesz majd több? Hiszen ez el, újabb, olyan kedvező... Nagyon egyszerű el, el, persze, el, elmondom ezt neked, a rádió hallgatóknak, Ja, tavaly, tavaly közel 40 milliárd forint. Az, amit uh, mit az erdvészeti területen tau címén elvittek. És a, a 40 milliárd forint, az, uh, az most egy másik kérdésébből ténylegesen mennyi hasznosult a kultúrában. Na most idén, hogyha mindenki föltöltene a tauját... Tehát ezt lehet tudni, hogy mennyi az, amit fölött történik, pontosan tudjuk az előző évi adatokat, ami alatt jogosultak, tehát hogy mennyi előadás volt és mennyi jegyez el. Milyen árvéterre veszünk, akkor az a költségvetésnek 57 milliárd forintot jelentene. Tehát ez nagyon, nagyon nagy Jó, de ez a, ez a használó oldaláról van, de a befizető oldaláról, a hajlandóságot, az honnan lehet valószínűsíteni? De hát ő nincs kérdés, hiszen az, ő hogyha nem adja oda valahol a tahóját, Igen. Akkor ne kell fizetni a költségvetésbe, hát az adó. De fizetni a költségvetésbe, pont. Ennyi. Tehát, hogy nem tudja odaadni egy színháznak a tauját, és nem akarja odaadni sportra helyette, ilyen volt is, meg van is, egy hogy hogy lesz is, akkor nincs Nincs gond. A Ami van. a kulturális területet, illeti és a sportot, az külön-külön lesz szabályozva, vagy azok egységes szabályozás? Most külön van szabályozva, teljesen más a szabályozás, meg a rossz meg a számítási alap is, hogy egyébként a film esetében is van. Igen, igen. igen, igen. Ilyen, és ez, ez megmarad? A film megmarad, igen. És igen. a sport és a, és a, a kultúra? A sport az... megmarad. De én ezt értem, de azt kérdezem, hogy mindegyikben lesznek változások? Nem, most én kifejezetten az agyomisztági területről beszélek, és ott válhatók jelentős változások. Azt kérdezem tőled, amit nem értettem, hogy hol jön létre a közvetítői jutalék? Ennek egy törvényes, közvetítői De jutalék. mi az? Az jön létre? Engem a rendben, aki felhívott az, most vele mire hogy hogyan fog megérni. Mondom miért. Mert ugye abból ért, hogy székek hogy és Cégek és uh, előmeszti szervezetek között köszönített. De annak mi értelme van? Hát mi értelme van? De. Én pénzt akarok neked adni. Most tételezzük fel ezt az de esetet. Nem, Miért kellene nekem ez egy harmadik ember beiktatni? Ahhoz nem kell, de mi van akkor, hogyha azt mondja a színház. Hogy? Azt mondja az előmeszti szervezet, hogy hát nekem nincs ami a Én nem ismernek annyian, uh, nem tudják, hogy mit csinálok. Ugye? és nincsenek olyan kapcsolataim vállalati szektorban, hogy összetudjek szedni 30, 40, 50 vagy 100 millió forint miadat. Azt Taóban. kérdezem tudod, hogy az új rendszer ez ugyanígy el fogja viselni a közvetítő szemét? Nem, hát nincsen rá szükség. És hogyan fog, fog ez ]ani? megváltozni? Abból adódóan, hogy maga a kulturális vezetés az már látni fogja azt, amit egyébként a tau befizető nem? Nem, nem. nem. Az, az, az a szándék, az a szándék, hogy az állam közvetlenül a költségvetésben betegyen, sok tízmilliárd forintot, amit egyébként teljes mértékben nem is tud. Én ezt tautban, értem, csak a közben, közben átugrad a... a kérdéseimet. Akkor teszem még egyszer. Azt kérdeztem tőled, hogy e, e, majd az új elosztásban miért nem lesz szükség közvetítőkre? Hogy micsoda hogy az új elosztásban? Új elosztásban miért nem lesz szükség közvetítőkre? Mert, mert az állam osztja a pénzt. És az állam már pontosan fogja tudni azt, amit egyébként a kurái Bitaó befizető nem? Nem, nem, nem kell, hogy az állam kezdetítsen, könyördöm a, a vállalat és a színház között. Azt én értem, de az, hogy aztán az állam kinek adja a pénzt, ahhoz nem kell valakinek jelentkeznie, mondván, hogy engem az állam eddig nem támogatott, és most kérek egy közvetítőt, aki felhívja az állam figyelmét, amit De létezem. De, de, de, de, de János, ezekre ez, ez szokozó részeszabályok, hogy mi alapján. Például milyen közszolgálti termékenység finanszírozáson euh, mentén kaphatnak pénzt olyan szervezetek, akik egyébként nem kaptak más közpénzt, csak a TAO-ból részesedtek. De ez nem, egy, ez nem egy bonyolult dolog. Hát most is pontosan tudjuk, meg akarjuk tudni, hogy a Ivani Csiron, a Szent Ezrei Színháza mennyi pénzt kapott, ezt pontosan meg tudjuk neked mondani egy gomnyomással, hogy a TAO-rendszer bevezetése óta hány előadás után, hány előadott egy után, Hány nézőre vetítve, mennyi tau kedvezményhez tudott hozzájutni. Azt is tudjuk, hogy mennyire volt jogosul, és hogy mennyit tudott föltölteni. Föl tudta eltölteni száz hazaiba, vagy nem? Én ezt mind értem, de ezek csak részint válaszok az én kérdéseimre, mert ütte. ugye arról van szó, hogy vajon mindenki, aki eddig valamilyen tau támogatásból élt, belejétve közvetítőt vagy anélkül, milyen garanciája van arra nézve, valószínűleg semmilyen, hogy ugyanehhez a pénzhez hozzájut? Hát erre nincsen szó. De, de, de, de nem is kell, hogy legyen, hiszen a rendszer megváltoztatásának a szándéka pont azért van, mert azt akarja az állam, hogy mindenki ne jusson hozzá az a pénzhez, amit pedig megkapott. Okay. És nyilvánvalóan nem azért, amit itt néhányan próbálnak sugalni, néhány uh, művészeti szervezet, amelyik uh, nem kormány közeli, az megkapjon pénzt. Ez egy hülyesség, ez egy bullshit. Ráadásul sőpiszik el a nagy pénzt. Tehát az, hogy itt van egy-két alternatív szervezet, amelyik néhány millió forintból nyilván segíteni kell őket. Tehát ez meg kell találni ennek a módját. Nem szabad a fürdővízre kiburítani a gyereket, nem szabad veszélybe hozni értékes művészi produkciónak a létszajövetét. Tehát okay. nagyon jó átmeneti szabályokat kell kidolgozni a pénzügyminisztériumnak, az emberi források okay. Egy Kérdésem van. De azok, az... akik elvisznek 3-4 milliárd forintnyi taót, úgyhogy. Úgy, a matematikai képzelésük, annyi előadások legyen, ezt imán nem szabad hagyni. Jó, de már most lesz se lehet másfél milliárdnál többet. Hát igen, de van olyan, akinek egyszerre három cége van. Te Háromszor valami, másfél, az De Te valami krampácsú üzembe mentél? Igen. Jó, akkor ez, ez volt az egyetlen kérdésem. A másik, az csak egy nagyó halka és zárójában a mi kettőnk kapcsolatára tekintettel, beleértve, hogy ezt most néhányan hallgatják. Szerintem egy ilyen átalakítás esetén két lehetőség van. Ami most van, az a harmadik. Az egyik az, hogy lehet kérdezni, és arra az illetékes válaszol. A másik lehetőség az, hogy megvan az eredmény, és arról tájékoztatják az érintetteket. De az a képlék egy állapot, amiben egyik sem, az nagyon fontos. De, de, el, de ebben a igazad van csak, hogy nem ez történik. De egyik nem ez történik, ez nem igaz. Ha ne arra ugye, a, a Fekete, amikor Ámtitkár az első volt, bejelentett, hogy itt változás lesz. Annak idején, mikor színházigazgató igazgató volt, megalapította a tisztató társaságot. Én már cikket írtam uh, arról, hogy a forrendetár kell, lakítani, és milyen problémák, problémák vannak. A szakmával folyamatosan egyeztetett. Az Országos Színházi Évagyítón a legfontosabb szakmai szervezetek részvételével a témában konzultáció és kerekasztal beszélgetés volt. Uh, egy csomó szervezet kidolgozta maga a javaslatát, és eljutott a minisztériumhoz. A Fekete összehívta a nagy állami, me meg közszolgálati tevékenységet folytató műszaki szervezetek vezetőit egy újabb konzultációra. Ez, ez, ez, ez nem igaz, hogy itt, itt nem, nem megfelelően, átláthatóan. A szakma bevonásával történik az átalakítás. De Laci, látod, válaszoltál egy kérdésre, mert én nem ezt kérdeztem, az Isten áldja meg. Én azt mondtam neked, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztatás abszurdum. Mert vagy lehet kérdezni valakitől konkrétumokat, vagy egyben valamiféle tanácskozási jelleggel beszélgetni. Ez a szituáció nincs, hiszen te nem vagy a kulturális kormányzat része, viszont rendszeresen beszélsz erről. A másik, hogy tájékoztatják az embereket a végeredményről, de az még nincs, mert nem született meg a jogszabály. Maga a kormányinfó. Ahol erről beszélt Gulyás Gergely, az is egy ilyen tohuva bovú volt, mert beszélt valamiről, ami megszűnik, de jelenleg egyáltalán nem tudni, hogy mi lesz helyette. Ez egy olyan dolog, amiben a Fidesz nem szokott ilyen átmeneti állapotot lehetővé tenni, mert, mert általában azzal szokta szembesíteni az állampolgárokat, hogy mi lesz. Most ebben az állapotban nem vagyunk. Jó, én jelen pillanatban azt tudom neked elő, ezzel kapcsolatosan mondani, én szinte valamennyi fontos kultúrális kérdésben megnyilvánolok befele is, és a nyilvánosság előtt is. Én politikus vagyok, kulturpolitikus vagyok, és az a dolgom, hogy én saját magam politikai pozícióit is kellőképpen megjelenítsem és meghatározom. Tehát ezért én kommunikálok, úgyhogy sosem lépek túl egy bizonyos határ. Kellően kritikus és önkritikus is tudok lenni, ugyanakkor meg a saját politikai közösségemhez, Maximálisan lojális vagyok. Oké, okay, de most már. Abból, abból, abból ki nem beszélek. Ugyanakkor te te tematizálok, és tematizálok és tematizálni is fogok. Ez a dolga nyilvánvalóan. Jó. A de leg... magam élet szempontjából. A legközelebb találkozó Orbán Viktorral meg fogom kérni, hogy valamilyen stallumot adjon neked, hogy ennél konkrétan val... de Meg fogom neki mondani. Nem tudom, mikor uh -huh. találkozom vele, de megmondom. Köszönöm szépen, akkor a jövő héten. Én is. Szia. Első Lászlót hallottak. Az lehet, hogy tetszett önöknek, és lehet, hogy nem tetszett. De maga a beszélgetésből sok mindenre, de nem ez a dolgom. 06148909990636771161. Ez a két elérhetőségem van bármilyen témában. Én nagyon sok mindenről beszélgettem magammal az első 25-28 percben, aztán jött Elsimolászó. Most nagyjából van két tucat percünk, aztán még el kell mennem kisélni, mielőtt a Nemes Gáborsz felhívnám. Arról beszélgetünk, amiről akarunk. Holnap nem lesz élő lebonyoltási műsor, mert vérvételen vagyok, és egyéb izéken. Elmondtam, hogy március 27-én Prágában, 28-án Bécsben lép fel a Dave Matthews Band. Én az előbbire megyek el. Szóval háromezrel lesznek. Bécsben meg 15 000 hogy vajon Prágában ennyire kevesen érdeklődnek vagy mi a különbség a két koncert között elképzelésem nincs, volt egy pillanat amikor attól félte, hogy valami dóba lép fel a Dév Matthews, aztán kidőlt, hogy nem sok mindenről volt szó még, de ha nem telefonálnak, elmesélek egy történetet amit egy hírlap írt meg egy és egy már nagyjából fél órája zajlik majd 12 óra múlva a nagyon messzire jött ember, amely ismét összeül ma este fél nyolc órakor az Erzsébet téren, ha itt hívják, az Aquarium klub volt lokájában. Bakás Filipov önök megén 06148909999 és hét egy egy. Önnek is. Sándor vagyok, egy gondolatot szeretnék megosztani, a régóta foglalkoztam. Kurva, kurva jó hangja van. Igen, hát Igen. kihangosító tette. Akkor is jó hangja van. Nagyon jó az orgánuma. É, hát akkor még lehet, hogy elmegyek szinkron színésznek is, de nem tudom. A gondolat az, hogy meg kellene építeni a nagymarosi vízlépsőt. Most, hogy a Dunáról nagyon az szikkeznek, és igazából extrém alacsonyan van, újra felmerült bennem az, ami nagyon sokszor, hogy ez egy elhibázott döntés volt nem megépíteni. És én ezt szeretném felvetni, és ezt esetleg többen is hallják, hogy próbáljuk ezzel valahogy megemészteni ezt a gondolatot, hogy a környezetvédelem most igen nagy károkat szenvedett ezzel, hogy a Duna nagyon alacsony, nem beszélve azzal, hogy a... <gül> a fajó forgalom kiesése miatt a közútra megy át a rengeteg telszállítás, ami szintén borzasztó környezet szennyező. és ez a madmarosi vízlépcső szerintem megoldható úgy, hogy a környezet legkisebb zavarása mellett egy elképesztően jó víziutat teremtene Budapesti, Európában. Én hát nagy örömmel mondható? hallgattam, ha nem beszél rossz nével, nem tartom azok köze, akik ehhez hozzászólnak, mert foggalmam nincs róla, de örülök, hogy ezt elmondta ön, ha van bárkinek hozzászólni valója, hajrá. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, viszont hallásra! Viszont hallásra! Akar még valaki ez ügyben betelefonálni, vagy jöhetek én a történetemmel? 06148 9 és 0636771161. Halott minden szentek napja előtt néhány órával magyar táj, magyar ecsettel. Jöhet? Költői volt a kérdés, de ha valaki akar még telefonálni, megteheti várrány 80 másodperc. Aki az előbb telefonált újból nem próbálkozott, úgyhogy akkor belekezdek. Amíg olvasok, addig ne telefonáljanak. Tavaly nagy építkezés volt az Eger református temetőben. Új kerítést építettek. Ez a BUM. Időpont 2018, október 28-a 8 óra 13 perc. Lábazatot betonoztak, oszlopot állítottak, majd fölszerelték az új kaput és a kerítéselemeket amelyeknek aztán péntek reggelre nyomuk veszett. Sokan sírtak, amikor megtudták, én is reggel rohantam ki a nejjelmel, amikor láttuk a csomkokat, nagyon megdermett a szívem, mondta Gordos Attila egelővő református lelkipászlóra, itt tegnap kerestem este telefonon, de vagy nem adták át az üzenetet, vagy átadták neki az üzenetet, de ő köszönte szépen, nem akart már velem beszélgetni. Szervezettel lophatták el, megnézték előre, hogy könnyen el lehet vinni, ugyanis csavaros kötéssel rögzítettük, lehetett volna hegeszteni is, de nem feltételeztük, hogy a temetőről lecsavarozza valaki a kerítés tábláit. Éjjel 12 óra körül jött egy személy, aztán egy teherautó. Én tegnap megkérdeztem, tehát ez kiderült, hogy a szomszédban van egy térfigyelő kamera, és annak a képeit elemezték ki. Innen tudjuk ezeket az információkat, mert hogy maga az újság erről nem ír. A lelkész úrral pedig nem sikerült beszélnem, mert nem akart el velem beszélni. Kiszálltak, lecsavarozták az elemeket, a csavarokat kiszedték, majd kiállt a teherautó, és feldobták rá a kerítést, majd távoztak. Vannak információink, milyen járműveket használtak, és merre mentek, fejtettek ki a lelkész. Ez ugye azzal van összefüggésben, amit az előbb mondtam. Elmesélte a lövője, hosszú évekig gyűjtötték a pénzt, és tavaly hirdettek egy adakozást. És az összegyűjt 3,5 millió forintból vásárolták meg a kerítéselemeket, elemeket, készítették el a lábazatot, fizették a szakmunkát. Amit elloptak, csak vas. Értéke nagyjából 1,2 millió forint, de ebben ott van az adakozó lélekből szívből jövő adománya. Azt mondanám annak, aki elvitte, vagy hozza vissza, vagy jelezze, hol találjuk meg, aki megvásárolná, ne tegye, mert nem lesz rajta áldás, mondta a a szüleim vannak itt eltemetve, Egerlövőre tartottam éppen, amikor észrevettem, hogy a kerítés eltűnt. Bosszús lettem, hogy miért vannak ilyen emberek, semmi lelkismeret furdalásuk nincs, vagy agyilag betegek, hogy szent helyről ellopják a löveiek kerítését, amire adományokból gyűlt össze a keret. Bízom abban, hogy a rendőrség megtalálja a tetteseket, reménykedett de Tamás. Sivási Ferencné az egyházközség gondnoka, szerintem én vele beszéltem tegnap, a szerint a helyiek és az elszármazottak is el vannak keseredve, nem tudjuk lelkileg hova tenni, hogy ki és miért tette, miért ilyenkor. Mindenki önzetlen, jó érzéssel adakozott bele, ki mennyi tudott, egy helyi vállalkozó a saját munkáját adta bele, gondoltuk megnyugvási, hogy rendbe a temetőt, sokat foglalkoztunk vele, az önkormányzat sokat segített a fenntartásában, a presbütériumban levők is segítenek a munkában, ha javításról, festésről van szó, vagy bokrokat, fákat kell kivágni összetartóan csináljuk, szeretnénk, ha minél előbb meg lenne a kerítésünk, fejtette ki Szilvási Ferencné. A szabú családtagjai Egerből érkeztek, hogy rendbe tegyék a sírokat, amikor kiszálltak az autóból, meg is kérdezték, hogy hova lett a gyönyörű új kerítést, és azon is elmorfontíroztak, azért ennek a boomhu van egy szövegzete, elmorfontíroztak, hogy esetleg rosszul emlékeznek, mármint, hogy nincs kerítés, vagy nem is volt. De nem csalta meg őket az Ilyenől még nem hallottam. Aki nem szokott ilyet csinálni, el se tudja képzelni, hogy megtörténhet. Aki nem szokott ilyet csinálni, el se tudja, hogy megtörténhet. Ez a mondat ez teljesen értelmetlen. És arról van szó, hogy ezt az mondja, aki egyébként ellopta, de mindegy ettől most független együnk. Azon kívül, hogy hova adják le? Lehet, hogy van egy cinkosok, aki átveszi, a gonosz hatalmában van a világ, az nagyon tud munkálkodni, és az ilyenek nagyon, és az ilyenek nagyon örül, jegyezték meg a cselekedetről, mármint szapóék. 061489 0999 és 0630-677-1161 Figyelek abban mire! Distance in your eyes My honor, I've said too much I set it up That's me in the corner That's me in the spot Egy ARM e. koncert, mikor és hol lesz, azt nem tudom. A CURE koncertről olvastam, de azt mondta a hogy mi talán 2016-ban vagy 17 ben voltunk a CURE koncerten, és hogyha ez ennyire nem hagyott bennem mély nyomat, akkor köszönöm szépen, nem akarok elmenni Noviszádra. 12 perc múlva lesz fél 9, addig egy kísérés is bele kell, hogy féljen, akkor felhívom Nemes Gábort, utána felhívom Szondai Szandrát, majd véget ér a mai műsor, az elkövetkezendő egy tucat perc az még közösen töltött, ha akarnak beszélgetünk, ha akarnak nem, gyönyör idő van, semmiben se emlékeztet óber, október 29-ére, holnap nem lesz illő lebonyolítású kejfejacsi szerdán, igen, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ma este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz, a Filippóval, önökkel is felteltem velem a szokott játékszabályokkal, az Aquarium Club volt lokájában. Aki eljön, azzal találkozni fogok, már ha ott leszek. Az elkövetkezendő 11 percre egyszer ajánlom a telefonszámaimat, aztán lesz, ami lesz. 061489099999, valamint 063627161. Figyelek a mire. <Sessz> Nagy örömmel köszöntöm, Fiala János vagyok. Szerintem hallottam arról, hogy fölvetette valaki a fős nagymarosi erőműnek a híragondolását. És csak azt tudom mondani, hogy följebb kell menni, és megnézni, hogy Dunacsújnál mi van. Ö, tökéletesen működik és hozzáteszem, az a rendszer ma zunakítébe kell, hogy nyújtják. -e. képest a szolákok érdezik, minden előnyét, és szórakozási lehetőségét, meg az elektromos energiáját. Mi előre és már mit érdemes mindenkinek megnézni. Az... Eltetszett tűnni gyerekkel együtt. Itt szeretném elmondani, amit hét és fél nyolc között is elmondtam, hogy ez a műsor minden szabad percében minden lehetőséget figyelembe vesz, vagy vehet akkor, amikor telefonálnak. Közélet, nem közélet, halványkőzöm nincs. Annál szélesebb az élettárháza, teljesen értelmetlen mondat, mint a hány ügyben egyébként beszélgetünk, de hát én igyekszem feszegetni a határaimat, mérséket sikerrel. Itt van például az illető, akit elvesztettem, de vissza nem hívott. Ritkán szoktam ilyesmit tenni, de a kétkedők számára tudják mit. Csak azért telefonáljanak be, hogy itt vannak egyébként, független, hogy ez az íg világán semmit nem akarnak mondani. Ezt tudják olyan, mint amikor a hármasokról arra kéri a közönséget, hogy tapsoljanak, mert akkor nagyobbat tud ugrani. Semmi más vágyam nincs, mint hogy felhívjanak 0614890999, illetve 0636771161, és azt mondják, itt vagyok. Hát, ha aztán ugrom egy nagyot. Így is kíváncsi vagyok arra, hogy este hányan leszünk a nagyon messziről jött emberem. 061-4890-999, egy 06 és akkor már is megszegtem azt a szavamat, hogy nem mondom többet a telefonszámokat. Jó reggelt! Jó reggelt, itt vagyok! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, itt vagyok! Jól teszi? Jó reggelt! Itt vagyunk! Jól teszi? Jól teszik! Jó reggelt! Én is itt vagyok. Az is jó. Képzeljék el, hogy felhívtam a mert aggódtam miattam, mármint a Dénes, és azt mondta, hogy annyira megsértődött a Fradival kapcsolatos mondandó miatt, hogy Mexiko megszakította a diplomáciai kapcsolatot velem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A, kinézek az ablakon, és, és itt előttünk a kukák tele vannak szelektív hulladékkal. Már arra gondoltam, mert most megint gyűlik nálam a, a, a műanyagpalackok, ülnek nálam. Arra gondoltam már, hogy berakom a rendes kukába, de azért még várok. Várjok. Jó reggelt! Jó reggelt, itt vagyok! Helyes! Jó reggelt! Jó reggelt! Tagányi. Magának is tagányi! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én is hallgatom reggelt! Önnek is jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, itt vagyok. Jól teszi? Lacin nem úgy világít ez az izé, tehát amikor ét, két telefonra hívnak egyszerre, csak az egyik világít, Nos, nincs tendő, csak aztán meg kell nézni. Jó reggelt. Jó reggelt, én is itt vagyok. Köszönöm. Jó reggelt. Zene, itt vagyunk. Köszönöm, látod, nem világít. Pogány nem világít a kettes telefon. Jó tiszteletem, itt vagyok. Hát még én milyen mértékben tiszteletem önnek. Jó reggelt. Jó reggelt, itt vagyok. Jól teszi. Lehet, hogy egy csóvó hallgató azért nem kellett adásba, a kettes telefon nem világít. Miféle dolog ez? Jó reggelt. Jó reggelt, itt vagyok. Nagyon jól teszi. Na, hát ennyit a kétkedőnek is magamnak, most mindjárt akkor el fogok ugrani. Hármas eddig nem voltam túl jó, de most, most most nagyon jó leszek. Jó reggelt! Itt vagyok, vagyok? Nagyon Jó nagyon jó, Figyelj, Laci, ezt mindenképpen meg kéne csinálni. Jó? Köszönöm. Jó reggelt! Én is itt vagyok, csak félig még, de már alakulok. Jó, rendben most ébredt? Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Most itt te vagyok, este ott vagyok. Nagyon jól teszi. Jó. Tudják, mit ez így nagyon jó volt. Most mindjául úrra megyet. Jó reggelt! Jó reggelt! Itt vagyok! Jól teszi. Jó reggelt! Jó reggelt! vagyok. Én is hallgatom és örülök, hogy este ott lehetek. Itthon van? Itthon vagyunk, igen. Jó reggelt! Jó reggelt, én is itt vagyok! <gül> Tök jó. sokkal vagyunk, éleged! És sose mondanám azt, hogy nem vagyunk elegem. Én merek kicsi lenni. Jó reggelt! Szép jó reggelt, itt vagyok. Jól teszi? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ebből is látszik, hogy nekem kell rádiomisort csinálni, mert hiába van itt ez a rengeteg ember, ugye azon kér, hogy itt van, nem mondja, hogy mi van vele, de nem is kötelezettségük. Jó reggelt! Jó reggelt. Én is itt vagyok, csak közben meg szeretném kérdezni, látta -e a klasszikót? Láttam, láttam. Hát, az nem volt semmi. Az nem volt semmi. Maga kinek drukkolt? Hát, FC Barcelona, én csak annak. Figyelj. De... Hogyha 2-1, nem, szünetben 2-0 volt, ugye? Igen, igen, igen, ha az utána 2-1. Ha a kapufa bemegy, a Modricnak a kapufája, azért az nem biztat, jó, ugye a szerencse forgandó, sőt az 5-1, ezt tényleg legyalogolták, de hogyha az ott bemegy, hogy akkor mi lett volna, arra azért kíváncsi lettem volna. sem róla, de, de poci volt a javából. És még egy dolog, amit én megosztanék önnel, ha már ezügyben telefonált, hogy talán a Kazemíró volt, aki a végén beszélt egy riporterrel, nem tudom. És olyan volt a riporter pontosan, mint, mint egy magyar sportriporter, hozzátérve, hogy a facista viszont abszolút nem volt olyan, mint amilyenek a magyar labdarúgók, mert ugye azt kérdezte a... Nem látta Sajnos, sajnos én... Én nem, nincs spiller kettőm, én interneten tudtam Jó, nézni. érdekli vagy nem érdekli? Érde, érdekel, jó, hallgatom. Jó. a következő Figyelek. történt, hogy azt kérdezte a sportriporter, hogy ez vajon a López Egyi állásába kerülhet-e? És azt mondta a focista, aki talán a Kazemiro volt, de még egyszer mondom, nem vagy benne biztos, azt mondta, hogy ők focisták, és nem azon gondolkodnak, hogy az edző marad-e vagy sem. Kétségtelen, hogy az elmúlt időben katasztrofális eredményeket értek el, de neki személyesen az a véleménye, hogy ehhez semmi köze nincsen az edzőnek. Ők valamiért nem tudnak túljutni azon, amiben vannak, és lehetséges, hogy az edző személyében változás lesz, de ő, ő, ő személyesen egyáltalán nem gondolja azt, ha én jól emlékszem, mert mindenféle csinálta, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ő egyáltalán nem gondolja hogy attól bármilyen változás beáll, és ők egyébként egyáltalán nem úgy gondolkodnak, hogy az edzőt elmozdítják mellőlük, és ezt úgy mondta el, hogy itthon sose lehetne halani játékost hasonló szituációban. Hát ez, ez az, amikor együtt sírnak és együtt neveznek. Körülbel, Egy csapat. Körülbelül, hát majd kiderül, hogy alaphetengivel mi lesz. Kurva jó meccs volt. Köszönöm, a telefonáltak, most emberjük is jönni. Legszebb álmomat is felülmúltak, egyfolytában telefonálnak most is. Köszönöm szépen, hogy eleget tettek a felhívásoknak, most fel kell hívnok a nemes, mert megsértődik. Nagyon jól viselkedtek, nagyon szépen köszönöm. Igyekszem a Cseribén is jól viselkedni. Bár eddig is megpróbáltam jól viselkedni. Én soha se tudok egyébként jól viselkedni. Vagy a sírban. Nem. Nemes. Lehet? Hát majd nem olyan idő van, mint amilyen Spanyolországban volt. Már hogy olyan meleg, vagy olyan hideg? Olyan meleg. Én Alicantéban voltam a párommal, akit te jól ismersz, és hát utolsó nap úgy füröttek a tengerben, mintha a nyár közepén lennénk. Ez volt egy hát hét. nálunk fűtenek. Rossz helyen vagy. Madridban. Hát illetve nagy az ország. Vagy. Olyan izé vagy? Vagy nem? Csak a hangod olyan? Nem, nem. Várom a kérdést. Nincs kérdés. Hát beszélgetünk abban. Nincs mindig kérdés. Mindig aztok... De nem, valami... de te vagy a kezdeményező. Hát én telefonáltam, de aztán tőlem úgy kezdeményezhetsz, hogy akarsz. Nem fogom félrejteni. Elég régóta ismerjük egymást ahhoz, hogy itt hirtál a kezdeményezni, akkor nem esnék ki a nadrágomból. Nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon szép helyen lak... Nem, mint hogyha Magyarország nem lenne szép, de valójában nem csodám. Hány, hány ongol meg német nyugdíjas lakhat vajon ott az idő a, a kezvező klíma okán? Ugye, Rengeteg. El, és, el, és ilyen ilyen vannak. enklávékban vannak. Ege. Például nekem van, egy, nekem van egy, egy ismerősöm, vagy barátom, aki német, és itt él talán húsz éve, ö, ott a Déniában, az ott van Valenciától délre, Uh -huh. gyakorlatilag egy német enklávéba, tehát nem beszél spanyolul, a szomszédok németek, reggel megveszi a német lapot, egész nap németül beszél, németül él, ő, ő a maga részéről Spanyolország német részéről. Ez valójában az éghajlatnak köszönhető? Hát az éghajlatnak köszönhető, meg volt idő, amikor Spanyolország nagyon olcsónak számított. Most hol tart? Hát én szerintem, ma már nem, meg különösen aztán ugye volt utána a, a, a, az ingatlan buborék, amikor hihetetlenül fölmentek az ingatlan áron. Valamelyes visszaestek, de nem igaza. Vagy nem annyira, amennyire kellett volna. Tehát nyilván itt sok minden egyéb van. Hát az angolok most, most azért kapaszkodhatnak. Szóval a Brexitnek a legnagyobb vesztesei, tulajdonképpen az itt, itt élő angol nyugdíjasok lehetnek már egyébként is vesztenek a font értékvesztése miatt. És hol lesz a következő kárvallottságuk? A vízum? Hát vagy, tudni, mi hogy... vagy? Vízum szerintem nem kell. A hát vízum nem de hát nem egészség? lehet tudni, hogy, hogy milyen hát például a mozgásukban is, de nem lehet tudni, hogy milyen kondíciókat kapnak. Hmm. Milyen, Jó, de milyen azt kérdezem egészség... tőle, hogy ezügyben frázban vannak, vagy azért ezt nem érzékelni? Én nekem nincsenek itt élő angol ismerős. Jó, de tehát abban a közösségben, oké. Okay, okay. Igen, igen, igen, az el, tehát amikor a Brexit szavazás megtörtént, az, első, az elsők, akik fölüvöltöttek, föl hogy Jézus Mária, azok az itt élő angolok voltak. Most az angoloknak van még egy problémájuk uh, Spanyolországa, a Gibraltár. <gül> Ugye Gibraltár, az, az, uh, a spanyolok soha nem mondtak hivatalosan lelóan. Nem. Kurva jó, hogy menjünk. De el fogok menni. Mindenki fog... a márosok, ne a majmok miatt. A majmok, igen. Hát már majmot látok azért másút, is, de jó, el fogok menni. Csak azt akarom mondani, hogy miután a spanyolok és az angolok között, ez egyébként is egy feszültségforrás örökké. Mert az angolok nem akarják visszaadni, meg az ottani lakosság se akar spanyolországhoz tartozni, viszont a spanyolok nem mondanak le viszont Viszont gyakorlatban az van, hogy a spanyolok oda átjárnak dolgozni. Na most Gibraltár a spanyolok nélkül valószínűleg hát, kevés életképes kevés lenne. Szóval ugye ez a, ez a borzasztó, amikor <gül> tehát a migráns, a spanyol migránsok nélkül a spanyolok, vagy a vendégmunkások nélkül a Gibraltáriak nagyon rosszul néznének ki, és az ott élő spanyolok is rosszul néznének ki, mert elveszínnek a munkájukat. Na most, hogyha ez nem EU, és nincs valami megfelelő megállapodás, akkor mi történik majd ott? Akkor milyen lesz a határát, határátkelés? Tehát... Én minden borzasztó. héten beszélgetek a navracsis de ő, ő se tud mindenre válaszolni. Hát így... Nem, nem, vagy nem tud mindenre válaszolni. Én azt hiszem, ezzel a, a Brexit-tel egy, egy, egy akkora uh, gondot vett magába Anglia, vagy Nagy-Británia, de az egész Európa, ami, ami évekig... Jó, figyelj, olyan, hogy práb, próbaházasság olyan van. Most van olyan, hogy Ezt Most ezt éljük. Skopirágy Fiala. Igen, csak ugye a családban megszenvedi maximum a gyerek, meg a meg a rokonok. Ez egy, nagyobb, ez egy Itt nagyon sokan megszenvedik, nagyon megszenvedik. Tehát ezek azért a politikusok ilyen rövid távú dolgok miatt belemfutnak olyan utcákba, amiből aztán például kis háborúk lesznek. Hát, Mondjuk, így, ez ez így ez így nem volt. ez a helyzet. Jó, de ez mindig így volt, Gábor. Hát, de, de mindig tragikus is volt. Hát oké, és, van, nem kell és akkor tűnik, nincs ilyen. De úgy tűnt, hogy ezen túl vagyunk. Tehát pont, pont, a, pont a... Ugye ez a borzasztó, hogy a második világháború után volt egy, egy konszenzus, egy egyetés, hogy na nem, ezt az én is. Tehát, tehát ja, de valami de dábom, minimális a, felelősség. Meg, meg kihalt egy korosztály. Te is meg fogsz halni, én Igen. is meg fogok halni, és azok, akik most elnak, azoknak nincs ilyen élményük, és szeretnének el, nem csak moziban szeretnének bombákat látni. Hát aztán majd megint lesz valami más. Majd igen, csak az a baj, beszéljük. hogy a harmadik világháborút már ők se fogják tudni. Nem lesz így, harmadik tovall... világháború, nem tudom, másféleképpen fogják csinálni. Fogalmam nincs. Lesz szerinted? De, nem lesz. Nem lesz, de, de, hogy, de hogy korábban elképzelhetetlen hülyeségek és borzalmak bekövetkezhetnek, abban most már egész komolyan hiszek. Tehát, hát igen, ha nem hiszel, hanem Hanem látod. Igen. Nem szósz a de... igen? hanem Hát nem, hát a, a, a környezet pusztulás, meg, meg a, ezek ilyen előre programozott dolgok, aminek úgy látszik a vége. De, de látod, a Trump de... megmondta, hogy nincs általános felmelegedés, valamint azt, hogy ő genetikusan ért a tudományokhoz, ezt is megmondta. Igen. Ki gondolta volna, Eben hogy Amerikában egyszer lesz egy ilyen elnök? Igen. A Trumpban nem az a borzasztó egyébként, hogy, hogy hogy is mondjam csak, hogy most a szellemi képességei, vagy vagy még talán az se, hogy milyen politikai irányzatot követ, hanem az, hogy most először van egy ilyen, ilyen posztpolitikai elnöke. Tehát a Trump a, már nem politikus. Tehát a Trump tulajdonképpen bármi lehetne, ő nem politikus, egyébként nem is politikusként szállt be, hát ő üzleti szempontból szállt be. Végig Trump volt. Pillanatlanak jó ötletnek tűnt. és így maradt. Igen, és így maradt. Tehát ezt akarom mondani, hogy ez azért új. Tehát sokfajta elnök volt, hát voltak elnökök, akinek a szellemi képessége... Nincs más lehetőséged, mint hogy hozzászok. Tehát berzenkedhetsz, de ez a maximum. De én, én, én ebbe sokkal stoikusabb vagyok, mint te hinni. Tehát én, én tényleg azt hiszem, hogy én egy, mint újságíró, én egy szemlélő vagyok. Tehát borzalmasnak találom, ami történik Brazíliában, ahol egy, egy diktatúrán egyszer túl voltak, mm -hmm. és most, most megint bele de, de hát látom, és nézem, és elemzem, és, és, és nem fogom fölbelülni magam a természetbe. Mm -hmm. Mindig stoikus voltam? -e? Nem. De törekszem. Igen. Ráadásul ugye arról beszélnek, hogy lehet, hogy még egy ciklust megnyer. Igen, Igen ez, ez benne van minden elnökbe. Nem, nem, a, nem tudom, az elnökben, e... cicában, népben. Az elnökben népben. benne van Jó, a... itt egy, egy borzasztó dolog van, hogy mindig van rosszabb. Tehát például én el tudom képzelni, hogyha mondjuk ami nem fog bekövetkezni, de leváltanák Trumpot azért, mert hát köztörvények és egyéb dolgokat elkövetett, mint hogy elkövetett, és követ el folyamatosan, és hát üzleti... De egy nincs ha van videóbíró, senki nem nézi, igen? Nincs, de tételezzük föl, hogy, hogy, hogy, hogy levált, nek okay. mondom, semmi esélye nincs. Igen, akkor, akkor jön a Pence, az alelnöke, aki ugyanaz tökbe, csak egy profi politikus. Ez rosszabb sokkal ügyesebb. Hmm. Tehát nem biztos, hogy, hogy jobban járunk egy pennszel, mint, mint, mint egy Trump-al, aki, aki néha azért saját lábával lövöldözött, ha úgy ért Igen. Hogy tetszenek a százországi választások? Hogy tetszik Németország? Heszeni. Heszeni. Heszeni. Heszeni. Félj, nekem egy kérdés, hát ne... Németország-Németország. Igen. nem messze van. Nem, nem, Hessen azért nagyon érdekes, mert Hessen nem egy akármilyen. Tehát először is egy nyugat, mindig is nyugati tartomány volt. Igen tehát azon kívül a szociáldemokratáknak az egyik bázisa volt, tehát, és ott, ott, ott legyengültek. Hát azt mutatja, ami, ami, ami kicsiben, ami nagyban folyik az egész Németországban, meg talán Európában is, hogy bizonyos politikai erők teljesen elvesztették a, a, nem is a hitelességüket, hanem a, a, a jövőjüket. Most Németországban nem csak azért, mert a szociáldemokraták és a, a kereszténydemokraták már túl régen váltakoznak, hanem ott speciál pont azért már túl régen kormányoznak együtt. Tehát ennyi ideig nagy koalíció az az, az, az álmos szerint semmi jót nem hoz, csak a szélsőségek felemelkedését. Tehát az be van programozva nem véletlen, hogy a szociáldemokraták ki akart, nem akartak. Úgy indultak el a előző választásoknak, hogy ők soha többé nem fognak a kereszény soha többé az következő kurzusra összefogni, mert, mert a nagy koalícióba fölmorzsolódnak, és lőn. Egy és persze aztán még mentek. Laci, valaki azt mondja, hogy egy tíz percig egyáltalán nem volt adás, csak internet, ezeket mi nem veszük észre? Nem, tud, nem tudunk róla, mi fe, nem tudjuk felügyelni, mert ezt mind upc én ezt értem, csak ez, ez nem egy normális állapot. Én csak jó, hát akkor, akkor ezeket a gyurinak át kéne adni. Szóval mint... Mint... Jó, mo mo ezt most én mindjárt szokom, mert ez nem olyan, ami egyébként időt, izé, nem időfaktor. Figye én egyfolytában az anortodoxiában élek, ami a tömegkommunikációt illetve, hogy nekem Trump, ezek nem igazán számítanak. Tehát, nem tudom, valamiért Igen. az Isten szeret engem azon a módon, ahogy létezhetek, Uh, ugye, nagyon sok kárőrvendő hallgatónk van, mert ritkán telefonálnak be, és ma rosszul is aludtam, meg ahogy ide be lehet jutni ebbe a rádióba, Gábor, hát arra szavak nincsenek. Itt Fünden föl van turva. ahogyan otthonról De, van, de van, egy, van, egy, van egy megszokott útvonal. Oké, okay, arra nem mehetek. De korábban még voltak ilyen teljesen hatatlan táblák, hogy merre lehet közlekedni. Na most az, ahol eddig lehetett közlekedni az űr zavarban, az is megszűnt. Egy autó előttem úgy döntött, hogy leszarja és ugyanarra ment tovább. Én úgy gondoltam, hogy szabályosan közlekedem, aztán bekapcsoltam a GPS-t, mert egyébként soha nem értem volna ide be én ezzel már nagyjából úgy élek együtt, hogy itt van a csorbalaci ő majd elindítja a műsort, de volt azért olyan periódusa az életennek, amikor elkezdtem ordibálni hozzátéve, hogy az igény adta világánatól nem változott semmi sem, na mindegy, hogy egyik szavamat a másikban ne és aztán néhány percre azt mondtam az embereknek, hogy akkor csak azt mondják, hogy itt vagyok, és telefonáljanak, ha itt vannak, mert kíváncsi vagyok, hogy itt vannak-e, tudod, mint a távolugra, amikor tapsolnak neki, és akkor nagyobbat ugorik, és rengetegen itt voltak. És akkor az ember azzal uh -huh. szembesült, hogy vannak hallgatók, de valamiért nem akarják hallatni a hangjukat, és ez egyébként így van rendjén. Ugye egy rádióműsor az alapvetően csak abból áll, hogy van egy műsorkészítő, aki vagy beszél, vagy felhív valakit, vagy zeneszól. Az, hogy betelefonálnak emberek, az nem feltétlenül kell, hogy megkövetkezzen. De itt voltak, most is valaki telefonál, megkérdezem, hogy van-e hatás. Jó reggelt! Megint nincs adás. Ez a legszebb, amikor semmibe beszélünk. De nem, nem tart föl. Megint nincs adás. Egy pillanat türelmedet kérem, Gábor, mert akkor itt elindítok valamit zenét, és ennek utána érdeklődjön. Kis türelme, de Viszta van adás, hallottál hollandot, van, vagy te internete hallgatni? Fölépnek engem, Tehát ez Jó reggelt! Jó reggelt, hát nincs adás nálam, és két mondatra visszajött a ez Gábor, azt azóta megint okay. kapott minden. Jó, jó. Jó, köszönöm. Figyelj, a, Laci, a korábbi hangmérnökök legalábbis odaállt a kóban permanensen hallgattak rádión keresztül, hogy ez internet van. Tehát, hogy ezt, ezt valamilyen módon azért kontrolláljuk, mert az ember nem szeret belebeszélni a nagy büdös ételben, miközben nem szól a rádió, illetve azonnal akar cselekedni, hogy, hogy mi van. Úgyhogy most írok a Gyurinak. Ez nem lehet hozzászokni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Állandóan elmegy I igen, a műsora, tudok és róla. a másik számra meg azt mondták, hogy ilyen szám nincs, nem kapcsolható. Ne, ne, ne higgy el. Ne higgy el. Nincs adás. Ezt írom a... Nem világított telefon... Hát az a helyzet, hogy én haza fogok menni. Jó reggelt! Jó reggelt! Már most úgy nem fogok senkit megbántani, mert most úgyis kevesen hallják. Azt szeretném kérdezni, de hol nézed ezt a Spiller 2-t? Én otthon. Na, nekem nem barátom Dutka János, de ilyen Facebook ismerősök vagyunk. És? mindig kérde hogy milyen fantas, hát ő az egyik szakkommentator. Tíge, tíge. Mindig kérde hogy milyen fantasztikus, és arra nem hajlandó válaszolni, hát nem nem kevés finger, hogy postol kapéra mikor kérde hogy milyen vastag ruhában volt megjelölte, hogy miért van ez, ha hogy lehet újszültsen találtan egy adót, nincsenek hirdetői, és meg hirdetői, mikor, nincs meg ha meg van meg kérdezői, mi az annyi nyikézőindák, mert mikor megki nem nézi a tévé? De mi nem nézni a tévét? Hát mert nem lehet fogni. De, ja. hoj, de, de, hát, nálam is van. Hát én értem, mondjuk a kábel, a kábel tévében rendelkezni, hogy a 90%-án nem lehet tudni. Azt nem tudom, Géza, azt nem, nem lehet, tudom. lehet a jup A jup nem lehet, de az enyémben meg lehet. Az, nem tudom, valami nagy más, telekom, vagy nem tudom, hogy hívják. Meg hogyha valami rosszat csinálnak, ez az nem azon múlik, hogy most hányan hallgatják. Yeah, yeah. Jó, Laci, erre én úgy reagálok, hogy holnap legyen zene. Köszönöm szépen, én most nem szeretnék az ige a világán semmilyen ízét összerámolni holnapra. Jó, tehát holnap majd zene lesz. Szia édesem! Egyrésztről nem szól a rádió, másrésztről a telefonoknak a világítása is, ha itt tartunk, akkor a kettesnek a telefonja az nem ég kint a padon, de azon kívül a csorbalacinak valamilyen rádiót vegyünk, vagy veszek, hogy lehessen hallani, vagy hogy a hallgatók hívják fel a figyelmemet arra, hogy nem szól a rádió, én ezt, ehhez hozzá vagyok szokva, de szerintem abszurdum. Tehát az legalább nekem kéne érzékelni hamarabb semmit, hogy felhívjanak. De az internet, igen. Igen, de adásban nem szól. Jó-jó, jaj. köszönöm, köszönöm, édesem, sajnálom, jó reggelt. <gül> Szia, édesem. Igen. Melygényt nem szól a rádió, Kovács étv... Piroska Zugló. Nagy nagyon kedves, most ez van, tehát ez, ez a mai most már így alakult. Figyeljen azért ez sokkal jobb, mint hogy egyszer csak azt vennél észre, hogy nem, nem ver a szíve. Ez, ez ugyanolyan, mint ami a, a rádió Kuba volt. <sör> nem csak olyan, ez ilyen volt a Budapest. Figyeljen ezért lesz, ez, ezért hosszú élete, tehát én nekem nem áll módonban elkényelmesedni, tudja? Hát, köszönöm szépen, nem vigasztalt meg. De figyeljen, ha ez a hosszú élet titka, ha az Úristen így biztosítja azt, hogy fiala szerencsétlen leszel, mint, a, mint amilyen szerencsétlen vagy, de hosszú életű, vagy rövid életű leszel, de kurva jól fog neked mindenben menni, és minden jól fog állni neked, én biztos, hogy ezt Hát én is körülbelül. Azt pedig, hogy ez működhetne normálisan, arra, én, arra, én, arra nekem esélyem nincs. A hát miért pont ez működne normálisan? Hát akkor megyek az internetre ezek szerint. Jó, figyelj, el, az még nem olyan, mint a túlvilág. Jó. Köszönöm szépen, És Nagyon bírom ezt. Higgyék, -e? így nem lehet elfáradni, vagy nem lehet elkényelmesedni. Ezért van az, hogy ha jól megy az autó, akkor kiszállok belőle, hogy megvan-e a négy kereke. Nekem minden, ha jól működik, akkor, akkor abba hagyom, mert valahogy, valahogy az nekem abnormális. Gábor, akkor majd én hívlak holnap, amikor vér, vérvételre lesz. Ja, neked a szerda nem volt jó. Mert azért választottad a hétfőt, Nem. Jó én, akkor, jó, én akkor hívlak téged. Én adásban vagyok, te nem illetve, hogy miben vagyok, azt nem tudom. De figyelj, én annyira bírom ezt. hogy ez a titka annak, hogy hosszú ideig élhetek ebben a médiában, akkor legyen ez. Erről ezt szoktam neked mesélni. Normális viszonyok között ilyen, nem? Hát ked nem lehet, mert akkor vérvételen vagyok. Szerda, holnap hívlak az időpont miatt. Persze, persze, holnap megbeszéljük a Szerdát. Csokollak. Önnek is. Ez a rádió hol szól, hol nem szól, úgyhogy ma biztos, hogy nem fogunk beszélgetni. Viszont szerdán kilenckor, ha szól, akkor föl tudom hívni? Ö, igen. És akkor beszélgethetünk olyan dolgokról, mint amit a cirkusz a honlapján közölte, tehát ezeket az előadásokat, illetőleg ezeket a híreket ön is követi? Ö, igen, igen. Jó, akkor igyekezzen. Vigyázzon, vigyá, igen, akkor vigyázzon magára tartsa meg az egészségét olyan állapotban, amilyenben csak lehet, a jó kedvét is, és akkor 9 órakor fogom hívni, az pedig, hogy velem ilyen előfordul, az teljesen általámas, normális rádióban ilyen nincs, de én nem dolgozom normális rádiókban, cserébe én sem vagyok normális. Jó? Úgyhogy akkor szerda. Ne drukkolni, ne drukkoljam, ez kiszámíthatatlan, de az együttérzését azt vettem. Köszönöm szépen, viszont halásra! Hmm. Tetszik honpola? Honpolának szokott tetszeni. Jaj, ijaj, veszek, veszek, veszek neked egy rádió csorba. Jó? Haha! Veszek egy rádiót, hát figyelj, valamilyen módon hallanunk el. Azt is lehet, hogy meg én keresek otthon átalamban. Jó, mert ez végül. így. Ez nem a magyar rádió, ez nem, másképp működik. Ez volt egyébként én ott is volt, hogy rádió készüléken keresztül van. Jó, de azért az még volt általános. Tehát az igaz. Ez nekem 2000 óta, 2000 október óta olyan élményem. Mondanám, hogy telefonáljanak, de most inkább ne. Aki még hall engem, hogy se akarjon az akváriumban jöjjön. Krista nem küldött e-mailt, vagy SMS-t, vagy semmit se. Hey, Ezért nagyon szar lenne rádioműsor nélkül, nem tudom, hogy mi lenne akkor velem. Kis születeket tartok, de én ezt nagyon bírom. Még ezt az egészet, ami van. Ennelyikor nem tudnám elviselni azt az országot sem. maga sem. Na, ne. Hát nem gondoltam, hogy 8 óra 56-kor elköszönök önöktől, de az Isten így akarta. Ha pedig az Isten így akarta, az ember nem tiltakozik ellene. Jó, látszik, akkor a holnapi dolog, a holnapi napa nincs, nincs dolgod. És akkor szerzben találkozunk, Jó? Ja. Mindenkinek további munkasikereket már ha hallanak, ha nem hallanak, akkor is további munkasikereket. Ebben nincs különbség. Viszont adásra! Dörök pont gmail.com